Berrien zurekin azurekin, Pantzo irigarai eta lan legearen e kontrako mobilizazio eguna da. Eta parte hartzearen de aldetik, jende tsuena ikusten da egungoa mobilizazioa narrazoinako roitera ziku dauzkigu, arñoa izagirrek, ZFDT sindikataka atik estu parte hartuko, Zergatik eren daukuz antiretxeberrik, eta mercatalizata industriegan barako peio olagara hiri ere, bere ikus moldeak aldatu diugu lanlege lege e-reformaz, behar zaiela heganen daugu. Hoita sei urte preso direla Frederrica Aganburu jakezez nahal eta pagotan haien aldeko manifestaldia apianen behatian Doniban eloizunen bere aita eta osaba hain aspaldian preso dituen hoana pargoten legukotasuna begisailuntan bizi dituzten zaitasun Aroa lehenik zurekin, Katolini. Me bentoko hamairu gradoko temperatura. Temperatura gorenak amalaua moz gradoren ingurukoak haizea eh, iparaldeetiko fatuko du, behoi, behoi eta hamar kilometro horrenean. Eta diaken bizigitapatua eta euritsua izanen dela. Osteguna hau eta atzo mendiko zuainit izan dira hemen gaindi, mendiben, larogo jubat, ektara erre dira hori izan da, suterika hundiena izan dira ere baiurik kaldean uarte garazin eletan, luson, eleta eta ainoa arat deituak izan dira ere suhiltzaileak, suhiltzaileak egendaukuten az, su guziauen pizteko baimenak baziren, bainan haizegoareken uste baino gehiago edatu dira eta a, bisu bat garazik egitenzaukuna gaiari loturik egia hoetako uzapezak jakinadazten dute behorlegi mendi be lekun begi Hsa ezteren zu bilag eta uharte eta aneikoek su egitekoretsua luzatu dutela apiaren ondar arte egiko deliberoz prefetaren baimenarekin hogeiterazten dute gainera, zueltzaile ez bestalde egikoa uzapeza ere behar dela deitu goizeko behartzeak aintzen, suaa eman nahi delarik eh, merak do uzapezak bere egin beharrak ongi bete ditza now. Mobilisa penolo correcoro de alliergitendute sindikates berdine costesgo. Sin problema importante de solución a Gracias a su presencia. El gobierno socialista se pone en marcha con la promesa de una sociedad donde cuerdas no habrá, que no es un economismo sin duda sino una profunda transformación social. Todo lo que hemos contado sobre este levantamiento de resultados que no se van a cambiar. Los ciudadanos están luchando. El gran nos ven que no apoyan ningún gobierno, que se están desconociendo, que se siente con la policía, con los sentidos que han tenido la y los decido de ellos que los que se tratan de comercios de un nuevo existen que si son antes que tienen la las elecciones Nosotros no estamos a favor de propias elecciones que no me gustaría decirles a los fracasos, de la gente de Eeta bestealdetik mobilizapenian parte hartuuko duen Barnekdeko lanleearren kontrako kolektibotik arnio aiza gereak erganen da mobilizapen hortan parte hartzea. Lege proiektuoli, hori bizki bizikilarria da uste dut jadanik esplikatua izana dela, zenako gainan ba ara joita eh haten dut simplpliki gauza bat da enpresa akordiuak zaiten ahalko direra. Uh, langile entzat, biztot dena, uh, lan legea beno. Eh, eta hori uh, ez da etzen ikusi eta eta erran nahi du ebe enpresa bako txian, negoziatzen alko dirila gauza batzuk uh, eta indarra jemana badakigu ez dela beti egeza enpresa txipietan, iparaldian ditugun enpresa txipietan adibidez eta behorek erran nahi du, nagusiak inpozatzen alko dituela, lan baldintza biziki-biziki txarrak uh, bere langileak. Hortako, pentsatzen dugu Bizki inpozatzen dela biak mobilizazia bainan biar Eta gero ere, uh, ekan nahi du, apirilean eta maizatzen eta lege projektoa kendua akte hori. Hala, elgerizketa hor, biztadena, koprite hori zemezala atzo egina, biar erreitemaitu, ernoa izagirek, ostegun ontaz, mintzo da biztadena. Greba mogimenduak hainitze sektoreunkiko ditu, erakaskuntza mailan, eskola eta ikastola batzuek diakinarazia dute greban izanen direla, ranola salvador kolegiuak eta endeiako ikastolak, angelu eta miarritzeko kantinak ere, greban izanen dira, barnekaldeko lanlegiaren kontrako kolektiboak autopartikatze bat, probosatzen du, Baonarat joiteko Donappalutik goizeko hobeaziontan airetik salako a apaka lekutik egan ezagun ere gaiari loturika, lanlegiaren kontrako bohoka hau, helB eta Konfederazion peizzan laborari ent sustengatzen dutela. Peiola garai, Bayonako Merkatalitza eta Industriegan Barako garapen arduraduna da, berikus moldiare diakin nahi izan dugu lan reforma hortaz eta honek dio enpresarieri hatxa eman behar zaiela eta langilean kanporatzea raudieta zere mintzatu zauku peiola garai Enpresarierik gehienek ertendute behar zaiotela pixka bat hatxautze eh, egin ezatela, ez da, enpresarierik gogo honekin go amporatzen dueni, berdute bat zenta gauza biziki, biziki zailak egiten ari dira, biziki betita betitageiago pixuagoak, mm. eta enpresatipi bat berdu gutienez in, uh, agilitate pixka bat bere inguruan haintzen hartzeko. Mm. Arautekiak eh, laxatu behar dira? Gutienez, enpresarariek berdu, um, geroari begira, alako seurtamen bat, berdu, uh, obekiago jakin, zei pasatuko zaio, Alako erabakia hartzen balin badu eta untan, memento kontan ez zinduean hori egiten badut harazze pasatuko zaitan. Eta alako utz uh, gune hori edo ilun hori behar da haraz argitu, zenta behar ezko baita erabakibaten hartzeko. Eta gauko mobilizapenen ondorioz izanen dira ere... Trabak agarraio publikoetan, trainetan abiaturlandiko train geienak ibiliko dira, baina TOR tokiko trainen erdia aldiz geldirik, egonen da eta Kronoplus, Bayona eta Kostaleko autobus servitzua usaian bezala ibiliko da, baina idietako nabetak kenduak izanen dira. Eta miritzeko aira portuan sei egaldik kentzen dituzte. Beste bi eriko conseiluek, el cargo bakaren alde... Etu dute atzo hauek dira zura ere eta gabadi, zuradak ama lau bozukan ditu alde, e, Elkargo bakagaren alde bat kontra eta gaban hamak alde eta zuri bat. Eta Eusskalegikolaborantak gambabarrak bere ilabete komenintsaldiaak gauga antolatzen du eta gauni ni lotua izanen da funtxean Eskolegiko egiarteko lankiretza elkargo publiko du elepdelakoa e nahi beita, be elkargo bakagaz galdera guztiei era. Emanen ditu Jean-Claude Iriartek, eskolegiko garapen kontseiluko lehendakari ohia, autetxen kontseiluko zuzendari dari ohia, eta bai honako kontseilaria den Jean-Claude Iriartekin beraz zemintzaldi hori gauk behaziontan laborantxa gambarana eta Max Brisson estagehiago, le republikan alderdiko departamentuko buru Nikola Patria, arxebi arnexa lonsekoa usapesa daizendatu aizan departamentuko idaz karibesa la, Max Brisson kargu urtantzen bosturti untan lekuaren usteko xedea suen presiden bosteta iklanda, bainan Nikola Sarkozyk deitu omen du haste untan erraiteko aldaketa basela, Max Brisson du, bere ikus moldean gatik ola bastertua, adan ola elkargo bakagaren aldekoa delakotza. Ogoita sei urteuntan preso diren Frederik edo Sisto Garamburu, jakeseznal eta Unai eta John Parrot, Euskal Presoen aldeko manifestalia, eginen da apilaren behatzean doni bane luitzunen. Marga forestie. Marga forestie entzunen duguna Uh, Berrantxago doikai hala orai bez markaffogeziek eraiten dauku bai, bagoazek antolatzen dula apilaren behartzko manifestaldi Laue Euskal Presuak ogeta sai urte dara matzate presu, unaiparrot bakarra da Espainian kartelatua izaitoa. Beste hiruak Frantzian presu dira eta baldintzapeko askatasuna askatua dute bein behin behin hori gehiagotan. Elduden larun batean, ogeta sai urte beteko dira beraz, mende laurden bat baino hori gehiago azpimaratu du bago azkoleksi Iruelogai eta Iruelogaita urte bitartean dituzte da lau presoek bizi osorako espetxe zigorradute una pajotek aldiz berroga jorteko kondena du. Famili eta ideen zat egoera jasangaitza dela e jandu bagoaz kolektiboak hoiana pajotek bere aita eta osabak preso ditu. Dua lau gaitase jortek betidanik balintzapen zailak uh, ditugu ure familian, asko, bidaia luse luseak, bixita bisikimotzak, beste batzuai komparatuz, uh, frantzian edo egiten barrubilago da bixiita luzehauak dituzte du godu bat erdi bakarrik Bizki gutxi da, telefonoz dut uh, aldi bat bitero minutu bakarik mozten du telefonoak automatikoki ezin dugu jakin naiz deitzen dueta ezer, Eez dugu batere uh, banintza honik harremana atkitzeko. Xpu hartu dute ere urteak nahi, eta besteak ere, beraz ez dut pentsatzen uh, momentuz askatuko dutenik. Baina urbiltzea bederen goretzat uh, ongi izango zen. Eres sagu beterena. Jaquees unesnalek leen aldikoatz askatasuna, bere deliberazio auzia apilak postean izanenda, egun horrean elghetaratzewa tanto la tuada, donibane luisonen ahatsaldeko 7etan. Etor nuke itsertua eran dubu apilaren berazian, manifestaldi ekinne donibane luisonen atzaleko Boston, dena, Louis 14 de Luis Amalau, Platsa Bizikleta, sukaldeko trizneria, plastika eta beste, errobi erreka garbitzian olakoak atxemaiten dira, errobi zero ondarkin, zazpik erren aldiko zantolatzen du errobi ur sindikatak igande untan, itxasualdean, itzordua emanada, igande goizian behatziontan, itxasuko evazion urkiro lehen zuzetatearen ondoan, nahian guzieri deialuzatua da, eskukaldi baten emaitera diteko, eta lehen bai eman behar dira izenak, errobi deitu, zeroboz berreita emaitzi, Latenoita hama idu, berroita sei, berroita zazpi, latenoita hama idu, berroita sei, berroita zazpi eta, eta xeritzeko itzordu itzo itzo bat. Mugaz Bialdeetako Nafar haute txen arteko debate publiko bat izanenda da lehuntan biar baigurin, iruleiko eta eta basa izielkarteak antolatudik, Nafarroaren egunaren bidez kultukar lokoa remanak garatu ditu, berroi urte hauetan, ikusitz urte hauetan aldeketak egertatu direla agintaritza politikoa farroan, baxa izel kartiak uste du ekonomia eta sozial sailian ere harremanak azkartzeko bementua dela Elburu hori goguan ukanez hasteuntako mainingururat gomitatuak dira sei hautexi Nafarroa garaitik gobernuko izaskun goñi, EH Billuko Adolfo Araiz eta Podemoseko Eduardo Santos itoiz, bi parlamentariak eta baxe mafarrontaik Benatarrabit, Daniel Oltsomendi eta aliz leizegez harra mainingurua uh, biagaratzean, uh, sortziontan izanen da, baiguriko biletxia gielan. Ara, barkatu entzuleak berisailunen hastapenian izan diren traben dako, mostura, zerren hemen, diakinez azue, doni bane garazin, hor zantzadugula ten horreguntan, eta horren gatik ukandugu Mostura, behaz, iduriz gure antenan. Goazera intzina goiz berri saioarekin, zoekin behaz, Kristof eta Batit, orain azuarteko berriak eta bosta markadetako gata aska armatuaren gururatzeko beste uratza hondibat egin dute kolombiana. Gobernua eta FARC behin betiko bake akordioa noiz sinatuko erabakitzen ari diren bitartean, ELN nazioa askatzeko armada beste bestegerriak bake negoziazioak hasiko ditu gobernuarekin, Santos Golbenil Kolombiako presidenteak adierazidu ELN eta FARC erakunde ezberdinak direla, bestelako ezagariak dituz dela, prozesu ezberdinak izanen direla, baina gatazkaren bukaera bakarra dela. Amnia Le onartu du Venezuelako Parlamentuak oposizioak bultzaturik. Venezuelako Parlamentuak amnistia eta dizskiidetzen nazionalierako legia onartu du atzo presopolitikoak askatu eta egialdean bakea eta batasunaren bultzatzeko helburua du oposizioaren egin bideak, Gobernuko alerdia legearen kontraagertu da eta Nicolass Maduro Venezuelako presidenteak aierazi du. Ez duela arabrauua begettxiko haren ejanetan legearen helburua preso diren kriminalen babestia da. Espainian gobernua hurbil bezain urgun. Espainiako Gobernuaren osatzeko formula begerik ez dute eskaini podemosmoek eta sozialistek. Inbestiduratik hilaebeteraat blokeoak segitzen du, naiz eta Pedro Sánchez sozialisten hautagaiak bozak urgonago ikusi Bestalde Pablo Iglesiaz Podmoeko buruak iragagi sozialisten gobernuan sartzeari uko egiteko presdela horrek podemosmosen eta e, sozialisten arteko koalizio ainzinazaleari bidea Edo bide emaiten bat dioala ere Podemosen Konor behiten zat nahi du, prisidenta orde kargoa eta gobernua proporzionaltasunez osatzia.